Мързеливото и работливото момиче. В едно далечно село живеели мъж и жена в своята къща. И двамата имали по една дъщеря от предишните си бракове. Жената много обичала своята, обличала я с най-новите дрехи и никога не я карала да работи. И тя станала много мързелива. По цял ден нищо не подхващала, а само се любовала на себе си. Жената обаче се държала много лошо с доведената си дъщеря. Какво си седнала тук? Отивай да изчистиш къщата. Но, майко, цяла сутрин чистих къщата. Не спори с мен. Прави каквото ти казвам. Да, майко. Маштехата я карала да върши цялата къщна работа и момичето си мълчало. Вършила едно и също непрекъснато, ала не се оплаквала. Бащата виждал всичко това. Сърцето му се свивало, но нямало какво да стори. С годините той е устарял и отпаднал. Скъпата ще! Много съжалявам. Нищо не успях да ти дам. Не, татко, не съжалявай. Ти ме обичаше и се грижеше за мен. Сега вече е мой ред да се грижа за теб. Ще работя и ще изкарвам пари. Знам, че сега е трудно време за нас, но скоро ще свърши. Мащехата тайно подслушвала разговора. Как не се сетих за това. Трябва да я изпратя да работи при някое богато семейство. Ще я пратя да изкарва пари. И каквото изкара, ще бъде за мен. Ха. С дъщеря ми ще имаме живота, който винаги сме искали. Права си, баща ти сега е много болен, а имаме и други разходи. Защо не идеш да работиш при някое богато семейство? Ще им станеш слугиня. Как смееш? Защо не изпратиш твоята дъщеря? О, бих! Но знаеш, колко нежни са ръцете й и малките й крачета... Ако почне да работи, ще погрозне. Освен това, твоята дъщеря не е толкова хубава. Няма да й навреди, ако се хване да работи. <си> <си> значи решено е. Още утре отиваш да търсиш работа при някое богато семейство. О, какво ли разбира тя от красота? Не трябва да работиш детето ми. Не, татко, искам да работя. Не трябва да пренебрегваме задълженията си. Не се тревожи, ти ме научи на това. И един ден усилията ми ще бъдат възнаградени. На следващата сутрин момичето се приготвило за път. Отивало да търси работа при някое богато семейство. Мащехата ни е дала нито вода, нито храна за изпък. Но момичето нищо не казало. О, грижи се за себе си, дете мое, и запомни... Ако някой те моли за помощ, не отказвай. Бъди усърдна. Каквото и да правиш, прави го от цялото си сърце. Да, ще запомня това, татко. И дъщерята тръгнала, вървяла ли вървяла, и все нямало нищо. Минали дни и не срещнала никого. Но не загубила надежда. Помнала думите на своя баща. Никога не отказвай помощ на никого. Бъди усърдна. Каквото и да правиш, прави го с цялото си сърце. Сега трябва да се съсредоточа и да намеря работа. Това трябва да направя и ще го направя с цялото си сърце. Без значение колко време ще ми отнеме. Няма да се предам. След малко се натъкнала на говорещо дърво. То цялото било изсъхнало. Здравей, момиче! Явно отиваш някъде. Ще ми помогнеш ли да се отърва отисъхналите си клони? Ще ти се отблагодаря с добро! О, разбира се! Момичето се покатерило и е всичките сухи клони с ръце. Не спряла, докато не почистила всичко, за да пораснат нови листа и плодове. Дървото ѝ благодарило и момичето продължило. Малко по-нататък видяла една умираща лоза. Точно зад нея стояла, странно изглеждаща мутика. Лозата заговорила на момичето. Здравей! Ще прекопаеш ли корените ми? Замяна ще ти се отблагодаря с добра. Момичето взело мутиката и започнало да копае. Копала ли копала, докато дланите й не се изранили? А, ръцете ти, май, се нараниха! Няма значение, ще зараснат. Ти имаше нужда и аз трябваше да ти помогна. Глазата ѝ благодарила и момичето продължило напред. След известно време срещнала щупена пещ и тя я е помолила. Малко момиче, ще ме почистиш ли и подредиш? Замяна ще ти направя добро! Момичето видяло, че пеща е много напукана. Помислила известно време. После донесла кал, омесила я с крака. И с тази кал покрила всички пукнатини. Пеща станала по-нова от всякога. Благодаря, но ръцете и краката ти са мръсни. Няма нищо. Ще ги измия с малко вода. Ти имаше нужда и трябваше да ти помогна. И момичето поело напред. Още по-нататък срещнало един срутен кладенец и той е заговорил. Здравей! Ще извадиш ли от водата долу, за да ме измиеш? О, ще ти се отплатя в замяна. Момичето извадило от водата и хубаво почистило кладенеца. О, ръцете ти са мръсни! Няма нищо. Ще ги почистя. Ти имаше нужда и аз трябваше да ти помогна. Клазаница ти благодарил и тя продължила по пътя. Не след дълго дочула слабо, тънко глъще. Било куче. То било кално и с дълга козина. Може ли да ме подстрижеш и изкъпеш в реката? Ще ти върна добрината в замяна. И момичето го направило. Кучето изглеждало щастливо и доволно. Благодарило на момичето. А то се изкъпело в реката и продължило по-нататък. Докато се стъмни, стигнало до една къща, в нея живеели седем фей. Извинявам се, че ви притеснявам, но навън стана тъмно. Може ли да пренощувам тук? Къде отиваш? Ами, търси си работа. Така ли? Защо не работиш тук? Има седем стаи. Всеки ден ще трябва да почистваш всичките 6. Но, запомни. Никога не влиза и в седмата стай. Съгласна ли си? О, много съм ви благодарна. Благодаря ви. Ще направя каквото искате. Така и направила. Ставала всяка сутрин и чистала всичките шест стаи. Но никога не поглеждала в седмата. Така минала една година и момичето събрало достатъчно пари. Поискала да се върне при баща си. Преди да заминеш, кажи ни. Защо не прави любопитство за седмата стая? Баща ми ме е учил винаги да изпълнявам задълженията си. Докато бях на работа тук, мой дълг бе да служа на вас. Твоята честност ни хареса много дете, а твоята работливост ни впечатли. Еласмен, време е за наградата ти. Феите завели момичето в седмата стая. Вътре има купчини с златни и сребърни монети. И ти и се търкали върху монетите. Колкото останат върху теб, твои са. Момичето така и направило. търкумнала се върху купчината с златни монети. После и върху тази с сребърните. Заблестяла като звезда с всичките монети по нея. Збогувала се с феите и тръгнала. По пътя срещнала кучето, което изкъпала. Вместо козина цялото било покрито с перли. «Хайде, момиче! Ти ми помогна, когато имах нужда! Ела и вземи колкото искаш перли!» Момичето увило от перлите около ръката си, врата си и краката си, благодарила му и продължила. нататък срещнала кладенеца, който почистила. «Хайде, момиче! Ти ми помогна, когато се нуждаех! Ела, ни вода и отоли жаждата си!» Имало много стомни, които стояли до кладанеца за пътниците. Момичето взело една, напълнило и било донасита. Благодарило на кладанеца и тръгнало. Малко по-нататък намерило пеща, която поправила. Хайде, ти ми помогна, когато имах нужда. Ела и си вземи от пресния хляб и сладките. И момичето яло донасита и взело и за баща си. След това благодарила на пеща и тръгнала. Малко по-нататък срещнала лозата, която окупала. Ела, момиче, ти ми помогна, когато имах нужда. Ела, изпи този гроздов сок. И така изпила колкото могла и взела и за баща си. Благодарила на лозата и продължила. По-нататък срещнала дървото, на което помогнала. То било цялото зелено, и отрупано с круши. Ела, момиче, ти ми помогна, когато имах нужда. Ела и хъпни от сочните круши. И момичето изяло колкото могло и взело и за баща си. Благодарило на дървото и тръгнало. Когато се прибрало у дома, се зарадвало да види баща си. Той бил оздравял и чакал на вратата. Тя се затичала и го прегърнала силно. Когато дошла мащехата, останала изненадана да види, че бащата е здрав, а момичето – богата. Цялото било покрито от главата до петите с злато и сребро. Без да ѝ обръщат внимание, бащата и момичето влезли в къщата. Мащехата разбрала, че съпругът и няма да й даде нищо. Веднага повикала дъщеря си и я накарала да си намери тя работа в някое богато семейство. Чуеме сега! Трябва да спечелиш повече от нея. Вярвам в теб. Тя има перли. Ти ще ми донесеш рубини. Дъщерята, махнала за сбогу, ми тръгнала. Не след дълго стигнала до едно дърво, което цялото било изсъхнало. Дървото я е помолило да изчисти сухите клони, а в замяна да й направи добро. Съ... Сериозно ли? Няма да си цапам чистите ръце и хубавите крака с твоите изсъхнали клони за нищо на света. И продължила напред. Малко по-нататък срещнала умираща луза, която я помолила да прекупае корените и срещу това да й направи добро. В тази горещина, ли Няма да си цапам ръцете и да си моря краката своите умиращи корени за нищо на света. И продължила по пътя. После срещнала на пещ, която я помолила да я поправи, а тя в замяна да и направи добро. Не мога да си цапам ръцете и хубавите крака за нищо на света. Още по-нататък попаднала на кладенец, който я помолил да го изчисти и в замяна да получи добро от него. Тя, ти си пълен с вода. Сам се почисти. Няма да цапам хубавите си ръце и крака за нищо на света. После срещнала куче, което я е помолило да го изкъпе, като й се отблагодари с добро. Но момичето избягало, кръщейки, че не може да цапа ръцете и хубавите си крака за нищо на света. След това стигнала една къща и помолила да пренощува в нея. Това била къщата на седемте феи. И както преди, те й предложили да остане за година и да чисти шесте стаи. Но запомни! Не влизай в седмата стая. Момичето се съгласило. Всяка сутрин ставала и почиствала шесте стаи. Но скоро любопитството ѝ наделяло и тя влязла в седмата стая. Вътре било тъмно. И вместо златни и сребърни монети, там била пълно с жаби и пчели. Те я не толкова лошо, че цялата била в И без да дочака феите да се върнат, избягала от къщата. По пътя на връщане видяла кучето покрито с перли. Отклонила го да вземе няколко от тях, но то избягало. После срещнала кладенеца, който отказала да почисти. И щом се навела да си сипе вода, тя започнала да се отдръпва надолу. След това попаднала на пеща, която отказала да поправи. Там имало прясно изпечен хляб и сладки, но щом понечила да си вземе от тях, изгорила ръцете си. После срещнала лозата, която отказала да прекопае. Била вече много жадна, но лозата не й дала да пие. След това намерила дървото, на което отказала да помогне. То било отрупано с листа и сочни круши. щом се опитала да откъсне една от тях, дървото взело да расте нагоре и тя не могла да го достигне. И момичето продължило напред. Когато стигнала до дома, майка й я чакала на прага, в очакване да види злато и рубини. Но дъщеря й се върнала цялата посинена и смръсни дрехи. Видя ли сега, мързелът не се отплаща. Само скромното и чисто сърце бива възнаградено. За вас вече няма място в тази къща. Вървете си! Мащехата и дъщеря и напуснали къщата. И от тогава бащата и момичето заживели щастливо.